Розділ На секунду світ застигає і темніє. Плавна анімація чорного сонця перетворюється на слайд-шоу. Очевидно, його комп'ютер щойно добряче трусануло. Всі системи зайняті обробкою величезного масиву інформації в гіперкартки. І не можуть перемалювати зображення чорного сонця у повній запаморочливій ясності. «Щоб я так жив!» – видихає протагоніст, коли в чорне сонце повертається нормальна анімація. «Що на тій карці? Там добра половина бібліотеки». І ще бібліотекар для налаштування роботи», – повідомляє Хуаніта. «Щоб допомогти все це розсортувати. А ще там багато мбек-файлів «Л. Райфа». «Вони займають найбільше місця». «Ну, я спробую проглянути», – невпевнено каже Хіру. «Спробуй. Ти не дап'ять ід. Ти достатньо розумний, аби щось із цього винести» а тим часом тримайся подалі від ворона. І якнайдалі від снігопаду, гаразд? Хто такий ворон? Цікавиться Хіро. Але Хуаніта вже повернулася і йде геть. Всі модняві аватари повертаються і дивляться, як вона їх проминає. Кінозірки обдаровують її враженими поглядами, а хакери закушують губи і шанобливо витріщаються вслід. Хіро окружляє залою далі, аж поки обвертається до квадранту хакерів. ДА-5-ИД на столі тасує гіперкартки, бізнесова статистика чорного сонця, фільми та відеокліпи, софт, різношерстні телефонні номери. І як тільки ти заходиш у двері, система бліпає, і це застає мене зненацька, дорікає ДА-5-ИД. Мені завжди здається, що чорне сонце отот впаде. -от впаде. Толибон через табло, припускає Гіро. Там є процедура, яка пачить деякі переривання у пам'яті нижнього рівня. А, он воно що. Будь ласка, дуже тебе прошу, викинь цю штуку. Що, табло? Так, свого часу це була суперова задумка, але зараз це як рехтувати ядерний реактор кам'яною сокирою. Дякую. Я дам тобі всі потрібні заголовки, якщо ти захочеш прокачати своє табло до якоїсь менш небезпечної версії. Пропоную ДА-5-ИД. Я не хочу применшувати твоїх талантів, просто кажу, що варто йти в ногу з часом. Бляха, це до біса складно, зітхає хіру. Хакеру на вільних хлібах більше ніде і голову прихилити. Треба мати за собою велику корпорацію. Я це знаю. Так само, як і те, що тебе верне від перспективи працювати невелику корпорацію. Тому й кажу, дам тобі усе, що треба. Ти для мене завжди будеш частиною Чорного Сонця, хіро, навіть попри те, що наші шляхи розійшлися. Класичний да п'ять ід. Слова йдуть від самого серця, минаючи голову. Якби Дап'ять-Ид не був хакером, Хіро не повірив би, що тому стане розуму досягти, бодай чогось. «Давай поговоримо про щось інше», – пропонує Хіро. «В мене були галюцинації, чи ви з Гвенітою знову спілкуєтеся?» Дап'ять-Ид наділяє його вибачливою усмішкою. Він був дуже добрий до Хіро ще з часів розмови, яка відбулася кілька років тому. Розмова почалася за пивом з устрицями і з дружньої балачки між давніми товаришами по зброї. І вже як минули добрих три чверті розмови, Хірося йнула, що насправді його саме цієї миті звільняють з роботи. А після розмови да 5 Ід час від часу згодовував Хіро клаптики корисної інформації та пліток. Виводжуєш щось цікаве?» – із розумінням питає да 5 Ід. Як і багато інших комп'ютерників, він геть простодушний, але в такі моменти починає вважати себе реінкарнацією Мак'явеллі. «Дядьку, маю тобі дещо сказати». Більшість того, що ти мені даєш, я ніколи не завантажую в бібліотеку. Чому? Капець, я віддавав тобі всі найсенсаційніші плітки. Я думав, ти на них заробиш гроші. Я просто не можу. Не можу брати шматки приватних розмов і сутенерити ними. І чому ти думаєш, що я на бубах? Є ще дещо, але він про це не згадує. Він завжди вважав себе рівнею Дап'ят-Іду, тому не припускає навіть думки про те, щоб годуватися крихтами і недоїдками з його столу, ніби якийсь пес. «Я був радий бачити Хуаніту в сонці, навіть чорнобілу, відповідає нарешті Дап'ят-Ід. «Для неї не користуватися чорним сонцем – це як для Олександра Грема Белла не користуватися телефоном». «Чого вона взагалі прийшла?» І щось турбує», – пояснює Дап'ят-Ід. Хотіла знати, чи не бачив я декого на стріті. Когось конкретного? Вона непокоїться через одного бурмила з довгим чорним волоссям. Він штовхає щось під назвою, як тобі таке? Снігопад. А в бібліотеці вона шукала? Угу. Принаймні, я так думаю. Ти бачив цього хлопця? Бачив, звичайно. Його неважко знайти. Він отам, просто за дверима. Ось що я від нього отримав. Дап'ятіт сканує стіл, бере одну з гіперкарток і демонструє хіро. «Снігопад! Розірвіть цю картку навпіл, щоб отримати безкоштовний зразок!» «Дап'ять ід!» – каже вражений Хіро. «Повірити не можу, що ти взяв гіперкартку в чорно-білого штриха!» «Дап'ять ід!» – сміється. «Зараз усе не так, як раніше, друже. У мене в системі стільки антивиросної начинки, що жодна зараза не проб'ється!» Від усіх тут хакерів, які тут бувають, я ловлю стільки різного лайна, що безпечніше працювати в чумному бараку. Тому я не боюся нічого, що може бути на цій гіперкарці». «Ну, в такому разі мені цікаво». «Ага, мені теж», – сміється да «Воно, мабуть, добряче тебе розчарує». «Мабуть, рекланімація», – погоджується да «Думаєш, варто спробувати?» «А то ж, давай. Не кожного дня випадає спробувати новий наркотик». Аби бажання, пробувати можна і щодня. Не погоджується до 5-ід. Але не щодня знаходиш наркотик, який не може зашкодити. Він бере гіперкартку і розриває навпіл. Якусь секунду нічого не відбувається. Я чекаю, каже до 5-ід. На столі нізвідки виникає аватар. Попервах примарний і прозрісний, але поволі він набуває фактурності в трьох вимерах. Цей ефект настільки заїжджений, що герої до 5-ід уже сміються. Аватар – гулісінка Бренді. Вона не виглядає навіть на стандартну, це радше одна з палених тайванських копій. Очевидь, просто демон. В руках вона тримає дві трубки за з рулон паперових рушників. Дап'ять-ид відкидається на спинку стільця, насолоджуючись процесом. В усій сцені простежується щось до смішного дешеве. Бренді не хиляється вперед, манить Дап'ять-ид до себе. Дап'ять-ид, широко посміхаючись, схиляється прямо до її обличчя. Вона наближає неохайно намальовані рубіново-червоні губи до його вуха і щось шипоче, але Хіро не може розібрати, що саме. Коли вона відхиляється, Дап'ят-Ідове лице вже змінилося. Воно розгублене і отупіле. Можливо, Дап'ят-Ід і справді так виглядає. Можливо, снігопад якось підісрав його аватар, і той більше не відстежує реального виразу обличчя. Очі застигли в очницях, аватар витріщається просто перед собою. Бренді підносить свої трубки до помертвілого обличчя Дап'ять-Іда, а тоді розгортає. Виявляється, це сувій. Вона розгортає його просто перед очима Дап'ять-Іда, наче площину екрана. Паралізоване Дап'ять-Ідове лице відбиває світло із сувою, набуваючи синюватого відтінку. Хіру обходить столик, аби і собі подивитися. Він залидиви встигає кинути погляд на сувій, перш ніж Бренді знову його згортає. Сувій просто стіна живого світла, ніби гнучкий телевізор із пласким екраном, на якому нічого нема. Лише статичні перешкоди, білий шум, сніг. Потім вона зникає, налишивши по собі жодного сліду. З над кількох столиків у квадранті хакерів зіймаються розрізнені саркастичні облески. Дап'ят іт уже повернувся до тями, на його обличчі досі посмішка. Проте сила і ніякого. «Що то було?» – цікавиться хірок. Я помітив лише сніг наприкінці. Ото було і все, каже d 5 Наперед задана схема розташування чорно-білих пікселів, і то з офігенною роздільною здатністю. Просто кількасот тисяч одиниць і нулів перед очима. Інакше, кажучи, хтось оце вивелив на твої оптичні нерви, мабуть, сотню тисяч байтів інформації. Радше шуму. Ну, вся інформація схожа на шум, поки її не докодуєш, зауважує Хіро. Навіщо комусь показувати мені інформацію в бінарному коді? Я ж не комп'ютер. Я не вмію читати бітових масивів. Розслався, до п'ятиде. Я просто стібуся. Знаєш, що то було? Знаєш, що хакери завжди намагаються показати мені свої роботи? Справді? Ага, постійно. Якийсь хакер таке вигадав, щоб продемонструвати мені свої можливості. І все працювало нормально, аж поки Бренді не розгорнула свій сувій, а код був забагований, і в ньому стався сніговий обвал. Дуже невчасно, тож замість виведеної інфи я побачив лише сніг». «Тоді чому він взагалі назвав його снігопадом?» «Чорний гумор. Він знав, що там повно багів». «А що Бренді пошепотіло тобі на вухо?» «Я не впізнав мови», – каже Деп'ятід. «Просто якесь вавкання. вавкання». «Вавкання? Вавилон?» «Ти після цього здавався ніби мішком прибитий. Деп'ятід ображається». «Нічим я не прибитий, просто все це було так дивно, що я, мабуть, на якусь секунду відключився». Хіро дивиться на нього з величезним сумнівом у погляді. «Де-п'ять-ид» це помічає і підводиться. «Хочеш поглянути, що поробляють твої ніпонські конкуренти?» «Які ще конкуренти?» «Ти ж колись клепав аватара для рок-зірок, хіба ні?» «Та і зараз клепаю». Ну сьогодні у нас тут сусіка». «О, так. Айр з галактику завбільшки». «Проміння аж сюди видно». «Де-п'ять-ид» рушає до сусіднього квадранта. «Але я хочу побачити його увесь». І справді виникає враження, що десь посеред квадранта рок-зірок сходить сонце. Над головами аватарів, що снують у тій частині бару, Хіро бачить віяло помаранчевих променів, які сяють із якоїсь точки посеред юрби. Вони рухаються, повертаються, хитаються з боку на бік, і здається, що увесь усе світ рухається разом із ними. На стріті неусяжність зачіски сусіка під назвою «Схід Сонця», регулюється обмеженнями на ширину і висоту, але ДА-5-ІД у Чорному Сонці дозволяє повне самовираження, тож помаранчеве проміння тягнеться на всі біч, аж до меж споруди. «Цікаво, чи хтось уже сказав йому, що американці не купуватимуть японського репу?» – розмірковує хіро, поки вони прямують у бік сусіка. О ти і скажи». Пропонує ДА-5-ИД. «Вистави рахунок за послуги. Знаєш, а він же зараз велей». «Певно сидить у готелі з купою блюдолизів, і ті весь час повторюють, яка величезна з нього буде зірка. Йому треба трохи поспілкуватися зі звичайною біомасою». Вони вклинюються в потік, пробиваючи вузенький канал крізь юрбу. «Біомасою?» – питає ДА-5-ИД. «Сукупність живих організмів – це термін з цареної екології». Якщо взяти акр джунглів або кубічну милю океану чи якийсь із кварталів Комптона і вибрати все, що живе на землі і у воді, то отримаєш біомасу. Дап'ять ід, комп'ютерник від А до Я, каже, я не розумію. Його голос звучить якось дивно. Аудіо сильно перебуває білий шум. «Професійний жаргон індустрії», – пояснює Херо. «Вона живиться людською біомасою Америки. Ніби кит, що відфільтровує криль із моря». Хіро протискується поміж парою ніпонських бізнесменів. На одному блакитний костюм, а другий – неотрадиціоналіст у темному кімоно. І як і Хіро має при собі два мечі – довгу катану на лівому стегні та одноручній вакідзасі навскоси застромлений за пояс. Вони з Хіро зацікавлено розглядають озброєння один одного. Потім Хіро відводить погляд і вдає, що нічого не помітив, а неотрадиціоналіст завмирає, тільки кутики його рота повзут низ. Хіро таке вже бачив. Доведеться битися. Люди розступаються. щось велике і невтримне пробивається крізь юрбу, жбурляючи аватарів направо і наліво. В чорному сонці тільки одна сутність може так легко кидатися людьми. І це демон Викидайло. Коли вони підходять ближче, Хіро бачить, що то не один Викидайло, а справжнісінький живий клин горил у смокінгах. Справжній горіл. І всі вони, здається, прямують до Хіро. Він намагається заткувати, але одразу ж на щось натикається. Здається, табло таки загнало його на слизьке. Він намагається вибратися з бару. «Дап'ять іде!» – здається Хіро. «Слухай, забери їх, я більше не буду!» Усі навколо витріщаються на щось понад плечами Хіро, і їхні обличчя підсвічені сузір'ям діамантових світильників. Хіро озирається на Дап'ять іда, але Дап'ять іда позаду нема. Замість Дап'ять іда – пульсування бридкої цифрової аури. Вона така яскрава, швидка і безглузда, що на неї боляче дивитися. Аура то полагкотить барвами, то стає чорно-білою, а коли переходить у колір, то грається палітрою, наче її підсвічує потужна диско -илюмінація. І геть не тримається купи. Тонесенькі піксельні волосинки вистрілюють на всі біч і прошивають стіни чорного сонця. Це більше неорганізоване тіло, а розбурхана хмара ліній, вихорів, на яку вже діють доцентрові сили, вона розлітається яскравими фрагментами тілесної шрапнелі по залу, влучає скалками в чужі аватари, блимає і зникає. Горилам байдуже. Вони встромляють свої довгі порослі волоссям пальці просто в осердя хмари, що розпадається на фрагменти, якимось чином захоплюють і її і проносять повз Хіро до виходу. Хіро дивиться, як хмара пропливає повз і бачить у ній те, що дуже нагадує обличчя Д-5-Іда, але видимо ніби крізь бите скло, проте це триває лише якусь мить, Аватар зникає, його професійно викидають у передні двері. Ось він уже летить через стріт і за довгою та пологою траєкторією зникає за обрієм. Хіро повертається до іншого кінця проходу і бачить столик де п'ять іде, порожній, оточений приголомшеними хакерами. Деякі з них просто шоковані, деякі намагаються приховати посмішки. Дап'ять іт Майер, верховний повелитель усіх хакерів, батько-засновник протоколу Метасвіту, творець і власник всесвітньо відомого чорного дзеркала, щойно пережив обвал системи. Власні демони викинули його з власного бару.